mazingira ya mazingira ya mafunzo ya watoto ni jambo muhimu sana katika maisha ya watoto mazingira ambayo kuwa wanafunzo ndani yake yaweza kuwa ni darasa au yaweza kuwa ni katika uwazi yani katika uwanja wanafunziwa watoto malaki sana sana hasa katika marhale ya watoto iyo, Hawa mafunzo yao si darasani tu. Wana mafunzo ya darasani, wana nayo mafunzo ya nje ya darasani. Ndifosa. Pingine mtu katika madaris shule kunazo masomo nyingi darasani na kunazo masomo huitwa PE. Lazima kuwepo na PE. Lau utatoa PE katika Jadwal <laughs> utaona mgomo darasani. <laughs> Na ilhali ni watoto wadogo Ilhali ni watoto hii ni manake kuwa watoto wa... hii ni katika sehemu ya maisha yao wao kuwa na pe manake nini physical education, physical education. hii ni katika maisha yao la utamvua katika utamondoka katika somo hilo au sehemu hilo utakuwa umemnyima jambo kubwa sana katika katika ilimu yake au katika kuinukia kwake jambo hili katika madaris hazipo ni sana jambo hili katika madaris imezoeleka upande ule mwingine Na il hali yatakiwa iwepo na kuwepo na dirasa katika madaris yani darasani na kadhalika kuwepo na darasa nje ya yani masomo nje ya madarasa ambapo kule nje watapata nafasi ya, ya wao ku kujifunza mengine. Na kama mbowo kwa kadhalika kama au mwa angalia izi madaris madarisambazoakuwa ni za kishule. Hayo utapata kuwa hata ile PE mwalimu khas. Sio hivyo? PE mwalimu khas amekuwa anafunza wale watoto haya katika madaris hichotakiwa yawepo. Ndadhani mambo mengi kama haya imefanya kuwa ndipo mtizamo wa sisi tikitazama dini yetu na mafunzo yetu Tuwa yona kuwa ni kitu ambacho kwa kimezubaa au kimepitwa na wakati na ila hali sivyo na ila hali sivyo itakuja katika nukta ya tatu tumuone mtume sasa mambo haya aiyo tunayo sisi ولكن jinsi ya kuitekeleza tundo ipo tumekosa au tumekosheshwa manake tumefeili toka kule kwa mwalimu ambaye tumempa majukumu ana hesabu zake anayo hesabu zake na watoto ambokuwa anawafunza wallahu musta'an baliki inatakiwa mafunzo ya watoto iwe njama ambapo lokua limepangiliwa kwa mikakati maalum kwa hivyo watoto watakiwa aiywa katika kusoma iangaliwe bi mazingira mazingira ni darasani wa ima katika uwanja